А по-друге, я мушу розповісти продовження. Хоча ви, звісно, можете вважати мене божевільним, але якби це трапилось в якомусь іншому місці, проте містичність Києва не я перший помітив. Та ви самі, мабуть, у курсі, звідки родом булгаківська Маргарита, точніше її ідея. То навже ви хочете сказати, що ця історія мала продовження? Не вгамовувався Віктор. Так. О, здивувалася Малія. Склала руки на столі і приготувалась слухати. Я прийшов тоді додому сам не свій, адже надто все було явним, щоб виявитись просто сном. Наступного дня була субота, я планував провести її вдома, почитати, подивитись телевізор, нікуди не їхати, але... Вдома мені не сиділось, я похопцем з'їв бутерброд із ковбасою, чаєм і навіть не відчув їхнього смаку. Мене тягнуло з дому, і я знову опинився на кінцевій. Проїжджаючи по Сніпрові кручі, я уважно приглядався до кущів і дерев, що вкривали їх і яскраво мерехтіли молодим лістцям. Події вчорашнього вечора знову прокрутилися перед моїми очима, мов, у кіно. І серце защеміло, ніби від утрати того, чого я й не мав. Невдовзі я знову опинився на подолі і пішов гуляти по ньому неспішно, не так, як зазвичай крокую в робочі дні. Не маючи чіткого плану прогулянки, я звернув до музею однієї вулиці, повз який саме проходив. Ви не були там? Ого, він цікавий. У ньому зібрано чимало старовинних речей, предметів побуту, документів. Я вже там бував раніше і зайшов не заради інформації, а щось мене завело туди в пошуках емоційних вражень, скажімо так. І хотілось бути далі від туристів та екскурсоводів, побути на самоті. Я рушив до однієї порожньої зали і закляк у дверях. У дальньому куті я побачив за до болю знайомий силует. Темна сукня з мереженою накидкою, охайно зібране на потилиці волосся, і білі мережені манжети на рукавах, тонкі пальці на клавішах. Серце затіпилось мені в грудях. Піта виступив на лобі. Я не знав, що робити. Чи кинутися до неї, розповісти, що тільки й думаю тепер день і ніч про свою Поліну? Чи не рухатися, щоб це видіння не зникло, як учора? І пила з нього очима Малія, Огрядна дама екскурсово торкнулася за мого плеча, попросила пропустити у двері групу школярів. Що я зробив? Вона вишикувала дітей ліворуч, а я перестав дихати, очікуючи, що Поліна якось відреагує на прихід гостей. Але вона не рухалася. Та пані розповідала про багатих городян старовинного Києва, показувала предмети їхнього побуту, за склом вітрин. А в мене промайнула думка, що моя чарівна незнайомка тут працює. І саме тому по понеділках не їздить маршруткою, бо має вихідний. І що робочий день у неї починається пізніше, ніж мій. А про банкіра з дітьми вона просто пожартувала. Її образ був настільки співзвучний з цього закладу, що здавалося, вона й сама була з іншого століття. І раптом до моєї свідомості Долетіли слова екскурсовода. Ось манекен, що зображує жінку в одязі того часу. Це діти небагата жінка, швидше за все гувернантка, але має освіту, уміє грати на фортепіано, напевне знає французьку, а може і взагалі француженка. А Ви ж знаєте, що раніше багаті люди виписували за кордону вихователів своїм дітям, щоб ті спілкуючись вивчали мови. Я холов і вигукнув, як манекен. Я кинувся вперед. Діти зарагатали, але мені було байдуже. Проте я не зміг наблизитись і між усім на стілець неподалік. Екскурсовод навіть захвалювався, що мені не зле. А потім повела групу школярів далі. Я сидів і дивився на мою поліну ззаду. Боявся підійти, зазирнути в обличчя. Серце вгамувалось і стукотіло так рідко й тихо, ніби його зовсім не було. Із сусідньої зали долітали дитячі голоси, а я розглядав ту даму з голови до ніг, ніби торкався її руками. Раптом... «Що це?» – збентежив Сіктор. «Раптом я побачив, що одна нога піаністки стоїть, витягнута вперед, на педалі під інструментом, а друга трохи визирає з-під кролого стільця та довгої спідниці. Ви не повірите, але...» На тонкі підошві чорних черевичків зі шнурівкою та на каблучку чітко було видно смужку засохлої рудої глини. Точнісінько таку я відчистив того ранку зі своїх черевиків. І Віктор, розраховуючись за столиком з Анею, попросив викликати для нього таксі до Хрещетика на 14.30, мав там якісь справи. Потім уже біля бару у його руках знову звідкись виникла невелика металева трубка, що миттю перетворилась на довгу паличку, кінчиком якої він торкнувся краю першої сходинки. Амалія, що стояла поруч, не наважилась підтримати його на сходах, а тільки нерішуче озирнулась на дівчат з обарною стійкою.